Enesi radhiyallahu anhu tregon se pejgamberi alayhis salam ka thënë: Asnjëri prej jush nuk do të ket besim të plot, derisa të dojë për vëllain e tij muslimanin atë që dëshiron për veten e tij. Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.